а з хрещальнями, де міг би прийняти таїнство нової віри і старий млад, згідно з ученнями святих отців. Князь ні гнівався, ні сміявся, прикликав Добриню і Тисяцьких, та бояр поставив перед царгородськими ієреями, попів Корсунських поспитав, як тепер бути. Корсунський піп Настас, а за ними і Добриня, порадили зігнати всіх киян до ручая, там їм влаштувати велику спільну купіль і так залучити в лоно нової віри. «Немає всьому закону», – закричали царгородські єреї, – «зате є благо», – відповів їм Настас. Закружляли київськими вуличками корсунські попи, намовляючи киян до нової віри, Княжі-беречі викрикували припросини Володимирові на завтра всім бути на березі, а хто ж не буде на річці, чи багатий, чи бідний, убогий, чи раб, той ворогом мені буде. І так зібрали людей охочих і наляканих, палких серцем і до всього байдужих, і сам князь Володимир став перед ними з словами, хоч і не зовсім зрозумілими, але урочистими. Господи Боже, сотворивши небо і землю, призри на нових людей Твоїх і дай їм увідяти Тебя, Бога істинного, як увіділи прочі народи християнські, і помоги мені, на супротивного врага, да побіжу козні його. Тоді, щоб узріти нового Бога, загнуну кияну воду, а над переляканими людьми, у прилиплих до тіла білих сорочках, одягнені в золоті шати і єреї, оглишали незрозумілі заклинання. Після того їх випущено на берег не тільки оголошеними, але й християнами, не дбаючи навіть про те, щоб кожен новохрещений сповідував віру своєрідною присягою, читанням символу віри. Хто охрестився з любов'ю? Хто зі страхом, а були такі, що закам'яніли серцем, як аспиди глухі, позатикали вуха, позатуляли очі, щоб не чути і не бачити, повтікали в ліси і пустоші, щоб жити з молитвами, дідніми й отніми, з богами, хоч і непишними, та незрадливими. Назимка була з ними. Як це могло статися? Чому не Припровадив я її на берег ручая, чому не став над нею, слухаючи годіння ромейських молитов, от яких назимка була б ще врудливішою і неприступнішою. Хіба ж я знав? Коли ти біля княжих коней, то нелегко тобі відлучитися ні в день, ні вночі. Молодша дружина, отроки, конюхи, жительствують на княжем дворі, в гридниці завжди під рукою у князя. Вже й не пам'ятаю». Коли зумів я вирватися в город, та було те вночі, доводилося остерігатися сторожі, брама горининого двору була висока і міцна, я шкріпся в неї, стиха, натискував плечем, пробував погупувати ногою, ніхто мене не ждав. Ще згодом. Умовившись з корчаком, щоб доглянув моїх коней, прискочив я до знайомого двору. Товкся у браму майже нахабно, але знову ніхто мені не відчиняв. Ні голосу, ні шероху з того боку, так ніби все там умерло. Я вже мав би піти собі геть, відчаєнне. Аж раптом крізь щілину в брамі вдарило в мене зеленим холодом, ніби прострумилася гостра крижина і дотикнулася мені до самого серця. Я закляк. «Прикипів до місця і аж застогнав назимку». «Ну, чого тобі?» – почулося з того боку брами. «Чи ти забула мене зовсім? Не пам'ятаєш уже?» «А за що тебе пам'ятати?» «Я розгубився, справді. За що ж пам'ятати?» «За те, що є, що такий недолугий і без стрижня в душі?» «Ти не зустрічала?» «Кого б мала зустрічати?» І навеління князя не відгукнулася з матір'ю своєю. «Хто хотів, той й відгукнувся, а ми не схотіли і не схочемо. Пусти мене до себе, не впущу, хоч поглянути на тебе. Сліпий, не побачиш. Я не сліпий, може дурний? Може. Я не впізнав назимки, звідки це в неї, чому гнуться і ламаються суворі мужі, а ця м'яка, ніжна дівчина така несхитна. Я ж хочу бути тільки з тобою, благав я відчайно. Вона засміялася гірко. Хочеш? А як же твій новий Бог? Покинеш його загинеш? Загину без тебе. Мене вже немає. А де ж ти? А в лісах, на просторах, на волі. Це тільки мій голос тут, а душа вже далеко-далеко і не шукає, не клич.